Kilómetros de balde, edición vacacións, edición verán E grabado na casa, unha edición tamén especial Por ese motivo mm, Miña nai, há de tempo que fai que non estou con Bosco Pois eso, que estou de volta Oese a mañán, a primeirísima hora Que foi cando saín a camiñar Chovía, chovía, estaba o ceo Total e absolutamente cuberto En sintonía con todo este verán que estamos a ter por aquí en Galicia Ainda que fai moitísima calor Vamos, eu teño pasado moita calor este verán. Si que o ceo está pechado de nubes casi constantemente O estivo ata agora. E moitos moitos deses días chovía. Así que hoxa mañán, cando por fin pensaba que iba poder gravar un tanto un quilómetros de balde como un quilómetros gratis, resulta que estaba chovendo, así que dixen, pois mira, deixo o micro, deixo todo, saio a camiñar, eh, xa gravarei eh aínda que Como sabedes, non é o que máis me mola Gravarei directamente na casa Sen estar a camiñar Porque hai moito tempo Hai moito tempo Que non estou convosco. Como decía, estou de vacacións De feito, hoxe remata Mañán volto ao traballo E non vos vou decir que non o voto algo en falta Si sí que o voto en falta Eu paso ben no meu traballo Así que, cando levas, pois eso Tres semaninhas sen estar en contacto Co día a día habitual do ano Pois xa o votaba de menos Que tal foron as vacacións? Pois, bueno, non houbo queixa, quitando o tempo, non saímos da casa, máis ou menos, bueno, sí que fixemos escapadiñas por aí. Onte, por exemplo, estivim... non onte, non, ante, estivemos en Santiago, pasando todo o día, por exemplo. Pasei varios días tamén na casa dos... da miña sogra e do meu sogro. Eh, en fin, sí que fixemos por aí Alguna escapada que outra Pero digamos que o campamento base estivo aquí Na Coruña Pero con horarios totalmente trastocados O feito de estar tanto Eva como Maiseu De vacacións pois Todos os días eran improvisados E de aí que Ainda que prácticamente pude encamiñar todos os días Nunca sabía a que hora iba a ser eh, Se teria, pois mm, os 10 km habituais facelos en dúas kendas Ou facelos dunha tirada bueno O caso é que a min costa máis me, ou menos De ser centrado bueno, pois Vou gravar tal día, vou falar desta cousa Non sei que non sei canto E como iso non se puido dar pois, eh, Ata o agora Que non funquen de gravar Xa digo, culpa das vacacións e tamén culpa do tempo Porque houve varias veces que xaín co micro na mochila Pero chegado momento, pois, o momento, poñía xa a chover E, e nada, o meu gozo nun pozo Pero bueno, o, como se estivestes a ler o título de, do episodio Vacacións no Choac Pois sí, vacacións no Choac, o Choac é o complexo hospitalario universitario a Coruña Que foi onde pasei a primeira das semanas destas vacacións que acabo de que están a piques de rematar para min. Non foi nada grave. Estiven avisando por Twitter, de feito. Moitos de vós vos acordastes, preguntastes e tal, e bueno, a cousa non ten nada que ver coa miña doenza que máis me preocupa, como, como xa sabedes todos, eu Esa doenza ten que ver co corazón Co, co infarto que, que Sufrí xusto hai dous anos De feito pensei, mira, casi casi Casi me cadrou, non? Que o infarto deume O día 12 de agosto de 2017 eh, es Casi por unha semana por, por semana e pico Non coincidiu unha fecha ou Bueno, dúas semanas, máis ben En, tamén no hospital, aínda que xa digo que por un motivo total e absolutamente banal en comparación no? Para os que tedes, como ademais o dixen por Twitter A, a cousa desta quenda vai da vesícula O que teño que amañare a vesícula Estiven ali pois, prácticamente unha semana Mirando como reaccionaba Porque bueno, todo esto foi que infectouse Teño pedras na vesícula, infectouse Puxeronme uns antibióticos e tiberonme ali en observación... Bueno, en observación, non. De feito, estiven en planta ata que a causa quedou controlada, eh, pasou a infección, eh, así que, bueno, xa pois, teño vez coa especialista agora en setembro. Eh, supoño que unha vez que me vexe a especialista entrarei na lista de espera para que para facer unha operación que simplemente será pois estir para a vesícula, unha pena que non me quitaran xa de, desta volta. Aínda que non me apeteceu nada cando me dixeron, cando me deron esa nova, non, de, de que me tiñan que que operar, dixeronme probablemente sesa xa, xa agora, aproveitando que estás aquí, ese non pois será máis adiante, e ao final os médicos decidiron que máis adiante. E bueno, esa foi a razón pola que a primeira semana estive en total absolutamente ausente. Bueno, Algúnha cousa por aí puxen por Twitter Pero vamos non Estiven, digamos, eso, no hospital e Non tens moitas ganas de nada máis que estar ali aburrido e eh, Falando cos amigos, eso sí Pero, pero nada máis eh, na, Quería, sobre todo, darvos unha pequena explicación Do que pasou Porque dicen por Twitter que falaría de no podcast eh, E xa está No hospital, de novo, dous anos despois A sensación son as mesmas A de Que temos moitísima sorte de contar cun servicio de saúde como é a Seguridade Social, cando menos aquí en Galicia. Isto está claro que non funciona de, de igual xeito en todas as partes. Non porque, vamos a ver, ten bastantes defectos, non? por exemplo, o tema das listas de espera pois poderia ser moi mellorable, pero a atención que pon os profesionais, digo que temos moita sorte pois por ter asegurado esa asistencia, pero tamén Por todos os profesionais que nos atenden unha vez que estamos ali Sobre todo, sobre todo, como sempre digo Auxiliares, enfermeiras e enfermeiros Os médicos tamén, por suposto que sí Pero, bueno, os médicos son como algo máis Moitísimo menos preto, non? de Dos, dos pacientes e das pacientes Chegan por alí rápidamente moitas veces En dar moita explicación tamén depende non da persoa que che toque das ganas que teñen, pero bla, fuxen rápido, pim, pam, pum, pum e sen embargo, pois eso, as enfermeiras moitas veces son as que preguntan certas dúbidas e contestan na medida do que saben e todo iso, pero vamos que é moi, moi agradable non sentirse tan arropado por ese persoal enfermeiras, auxiliares incluso ao persoal de limpeza eu que sei toda a xente que está ali en planta Únicamente, comentar desta estancia, bueno, a diferencia que hai tamén Cando entre, digamos, o que estar ingresado en planta E o que pasar, por exemplo, unha noite ou, ou varias noites en urxencias non? A min tocoume desta quenda Cheguei, bueno, despois de pasar unha noite moi mala, cunha dor de estómago Cosa que era algo frecuente, polo que non lle din demasiada importancia A mañan seguinte, cando xa desaparecera a dor intensa, pero aínda quedaba un run, run e aparte subí unha febre. Chegoi a ter oi 30, 38 e pico, entón foi cando un pouco má sustei e cando acheguíme ao hospital, era xa cara a noite, bueno, serían a xoito ou por aí. Da tarde, meterome unha urxencia, se tocoume pasar a noite pois eh, en observación de camas. Eh, a situación ti venga mala sorte de que xisto me pusieron no, no peor sitio no? e que non hai espacio para todos os enfermos eh, enfermas, eh. neste caso a min pusieronme, digamos, no que o pasillo de, de observación de camas non o pasillo, non no medio dun pasillo, senón digamos que tal e como está o recinto ese digamos que hai un pasillo moi longo eh, a partir dese de pasillo pois van cara a dereita en caso bueno, según se ve sou vas, pero vamos hai como uns recunchos onde xa hai oco para, neste caso, seis camas eh, andas outro poquinho, outro recuncho para outras seis, e así, pin, pin, pin, pin, pin vas accedendo a todos estes recunchos que o que fan? Pois, convertir, eh, en, en vez de tres camas, pois, poñen unha pegada a, a, a que está máis pegada ao pasillo pero que das ali no pasillo, entón digamos que estás como dentro do recuncho, pero sin estar dentro estás ali, pois eso, no pasillo Xusto tocoume ademais a pasar esa noite no a... Que está pegada a porta Que dá acceso a, a todo ese recinto Cada vez que alguén entraba ou en... saía dali Pasaba ao meu lado Se aparte de ser unha persoa Pois igual era unha cama ou o que fose Moitísimas veces tropezaban conmigo Golpes a cama, en fin eh, A xente que non podía entrar nese recinto Es decir, familiares que estaban con outros enfermos Pero que se quedaban na porta e venía a falar Cando se fixo de noite a luz quedou prendida En vez de estar a oscuras, como... En fin Que digamos que tibén esa mala sorte de que me cuadrou o pasillo É eso, que as condicións non son as mesmas que cando estás ingresado nunha planta Pero bueno, mmm, é outra experiencia <risos> Vacacións no chuac, como lle chamei Foi curioso porque... Xusto o día que collías vacacións, de madrugada O sea, estiven traballando, creo que era un mércores O xoves collías vacacións E foi esa madrugada de mércores a xoves na que me puxen mal Estiven todos xoves na casa aguantando un pouco a dor E chegou a febre E para lá que me fun En fin O gaya que non se repita, o gaya que non vos pase a vos. Polo de máis moi ben, e que nada, espero xa a partir da semana que ven, volver a tranquilidade que dá os horarios normais, empezar a camiñar cando toca, en estas alteracións de verano, de que facemos? Pois ora vamos aquí, pois ora vamos alá, pois mira, toca o concerto non sei onde, tal, tal, pum, pum, chin, pum. Esto de camiñar pasou de ser algo reglado, por así decir, a unha cousa aí que... De, de caminar cando, cando un pouco se podía. O gallá poda decir que a semana que ven, o sábado que ven, teredes desun kilómetros gratis, non un domingo como é oxe. Eso, que moitas grazas, veña, que nada máis, que xa gravarei camiñando e non como oxe dende a casa. Abur, meus.